Дівчина дивилася на нього зацьковано і якось безнадійно. Про що думала вона цієї миті? «Ви вб'єте мене?» – вона запитала це тим самим, наче не своїм голосом, майже скрикнула. «Ти зглуздо з'їхала? Навіщо мені тебе вбивати?» «А навіщо ви вбили мого дядька? Це ж ви його вбили, ви!» Наталя говорила уривчасто, на грані крику, часто дихаючи, дивлячись йому просто в очі. «Я тобі потім розповім», – сказав Борис, спокійно дивлячись на неї. «Повір, у мене були для цього всі підстави». «Які підстави? Які такі підстави?» Борис відчував, що зараз у неї, завжди спокійної, може початися істерика. «Було від чого?» «Ми не маємо часу говорити на цю тему. Зараз тут можуть з'явитися такі ж, як оці...» Він показав пістолетом на трупи. Нам потрібно звідси, чим швидше забратися. Але спочатку я повинен знайти те, за чим прийшов. Ти дійсно не знаєш, де ж дискети, про які вони питали. Не знаю я ніяких дискет. Не може тут бути ніяких дискет. Ну добре. Вона нарешті усвідомила, що в кімнаті поруч із нею лежить двоє мертвих тіл. Підхопилася зі стільця і вибігла за ним у коридор, де й стала, притулившись до стіни Борис зайшов у туалет і зробив перше, що спало на думку Став на унітаз, ухопив і смикнув вентиляційну решітку, яка подалася на вдововижу легко Там зяяла порожнеча Запхавши руку, він мацнув по стінках вентиляційної шафи і відчув, як щось гостре дряпнуло по долоні це виявився цвях, забитий між цеглинами зсередини. Обмацавши його голівку, він знайшов нитку, на якій щось звисало донизу. Це виявився невеличкий поліетиленовий пакет із пачкою дискет. Позаду почувся рух. Дівчина прослизнула до дверей, де й зіщулилася під його поглядом, не знаючи, чого чекати. В одній руці квартиран тримав пакетик з дискетами, в другій пістолет з глушником. На ній уже була куртка й туфлі. «І куди ти?» – запитав Борис, ховаючи пістолет за пояс штанів. «Куди ти втечеш? Вони тебе знайдуть і зроблять те, що обіцяли». Вона стояла, притиснувши долоні до рота, і дивилася на нього. Надягнувши і застібнувши куртку, Борис миттєво склав свою сумку і поставив у коридорі біля неї. Ще раз обдивився кімнату, вийшов і сказав. «Як хочеш». Принаймні, біля мене ти матимеш змогу на якийсь час сховатися, і вони тебе не знайдуть. А потім? Ну, словом, потім я матиму змогу подбати про тебе. Вирішую зараз, бо треба звідси зникати. Наталчені очі просто випромінювали переляк та відчий. «Що зі мною буде?» – тремтячим голосом крізь сльози запитала вона. «З тобою все буде гаразд». «А як я сюди повернуся потім?» Сюди вже не повернешся, сказав Борис. З якоїсь причини за цю пачку вони півміста здатні перерізати, не те, що одне зелене дівча, в якого від переляку зовсім відмовили мізки. Все, забудь, що ти тут жила. Візьми документи і гайда, а вони там, у верхній шухляді серванта. Довелося повернутися до кімнати. Два тіла лежали на підлозі у неприродних позах. Дві гільзи кинулися в очі відразу, оскільки виразно блищали на збитій темній доріжці. Борис забрав усі чотири, знайшовши дві інших під столом та кріслом. Потім витяг із верхньої шухляди коробку з документами, але не вийшов відразу після цього, а нерішуче потягся рукою до вази зі штучними квітами. Він не міг з упевненістю сказати, навіщо зробив це. Напевно, тому що за цими двома повинен був прийти хтось такий, Словом, людина якимось чином пов'язана з тим, чим займався за життя нездорового вигляду лисий пузатий пенсіонер із будинку з ліфтом до потопної конструкції. Тому й дозволив собі кілер затриматися біля трупів своїх жертв ще на одну хвилину. Навряд чи він спромігся б на таку витівку, значить хто з'явиться тут насправді, і тим більше так швидко. Потім, забравши з коробки документи, Борис ухопив сумку, і на мить, прислухавшись, відставив стілець, відчинив двері і простяг руку дівчині. «А ви точно мене не вб'єте?» Наталка все ще говорила голосно і уривчасто, але тепер це вже був її голос. Луна розкотилася по сходовому майданчику так, що, здавалося, це мали почути в усіх квартирах одразу. «Припини!» – попросив Борис, дивлячись її вічі, «Припини істерику і замокни!» Вона не подала йому руки, а прослизнула поруч і швидко, зашпортуючись, пішла сходами вниз. Йому залишилося лише причинити за собою двері. Розділ одинадцятий. Мент. Продовження. Вони лежали на застеленій старим килимком підлозі, займаючи майже всю її площу. Здорові хлопці. Один у легкій короткій шкіряній курці – Другий у сорочці, поверх якої була вдягнута шкіряна жилетка. Один зігнувшись, обличчям униз, другий навпаки, розпроставшись, дивився у стелю скляними очима. Перший лежав повністю на килимі, другий грудьми на голому паркеті. З-під нього натекла невеличка калюжка крові. Поруч, частково прикритий полою його куртки, валявся ніж із блискучим викидним лезом. Акурат між ними посеред кімнати на килимі стояв стілець. Ось і все. Хоча, ні, ще одне. На стіні кімнати, вкритій світлими, подекуди вже обшарпаними рожевими шпалерами, кров'ю було недбало виведено. Тут був хакер. На підлозі під цією ж стіною валялася штучна квітка, очевидно висмикнута з вази, в якій залишилося кілька таких самих. Квітка також була рожева, в тон зі шпалерами, з маленьким пуп'янком, вимощеним кров'ю. Виглядало так, наче цим пуп'янком, і зроблено загадковий зловісний напис. Вони мовчки стояли розглядали застиглий кадр фінальної сцени вистави, яка розігралася у цьому помешканні кілька годин, а може й хвилин тому. У квартирі, за розшук якої Відька Черкес отримав від невідомого приз 50 гривень, Здоровені в камуфляжах та бронежилетах тихо сопли у свої чорні маски, скоріше за все, не замислюючись над суттю того, що тут відбулося. Троє ж у цивільному також мовчали, спостерігаючи цю картину, але обличчя їхні не були позбавлені емоцій. Вони спізнилися. Усе закрутилося знову. Хлопці у бронежилетах, обстеживши під'їзд, горище та підвал будинку, Забралися, а натомість у маленькій квартирі з'явилися нові люди. Вони тихо та діловито робили свою роботу, незважаючи одне одному, а між ними без перестанку курсував майор Олексій Кобища, зовсім вибитий з колії таким поворотом подій, проте зосереджений та зовні спокійний. Квартира належала 21-річній Наталії Миколаївні Косовській, не працюючій, одинокій. Тій самій дівчині яку вистежив на похороні загиблого три тижні тому Ромазана юний мийник машин та за суміцництвом шпигун Чаркес, і яка доводилася загиблому племінницею. З нею, як і з усіма іншими родичами вбитого, свого часу спілкувався капітан Мужейко. Зараз сама господиня у помешканні була відсутня і перебувала невідомо де. Свідками знову зайнявся капітан, здібності якого у подібній роботі кобище оцінював невище – Усі мешканці під'їзду миттєво були підняті на ноги, і в них уже збирали свідчення. Сьогодні Наталію Косовською не бачив ніхто. Вчора кілька людей зустрічалися з нею випадково на вулиці та в під'їзді близько 16-ї, коли вона поверталася невідомо звідки з маленькою сумочкою та поліетиленовим пакетом, у якому носила щось схоже на книжки. Вдягнута була у світло легку куртку та туфлі. А звуків схожих на постріли з квартири не чув ніхто. От і все.